פרק כ"א. אחרי כן הוסיף ישוע להיראות אל תלמידיו ליד ים טבריה. הוא הופיע בדרך זאת. שמעון קיפה ותומא, הנקרא עדי היו יחד עם נתנאל מקנא שבגליל, ועם בני זבדאי ושניים אחרים מתלמידיו. אמר להם שמעון קיפה, אני הולך לדוג. גם אנחנו באים איתך, אמרו לו. הלכו ונכנסו לסירה, ולא לכדו מאומה באותו לילה. עם בוקר עמד ישוע על החוף, אך התלמידים לא הכירו שזה ישוע. אמר להם ישוע, בני, אין לכם דגים? אין, השיבו לו. אמר להם, השליכו את הרשת בצדה הימני של הסירה, ותמצאו. הם השליכו, ולא יכלו עוד למשוך אותה מרוב דגים. הגיב התלמיד האהוב אל ישוע, ואמר לחיפה, זה האדון. כאשר שמע שמעון כיפה שזה האדון, לבש את בגדו החיצון, כי גבו היה חשוף, והטיל עצמו לים. אך יתר התלמידים, באו בסירה הקטנה, כשהם גוררים את הרשת עם הדגים, כי לא היו רחוקים מן החוף, אלא כמאתיים אמה. כאשר עלו לחוף, ראו גחלים ארוכים, ודגים עליהם, ולחם. אמר להם ישועה, הביאו מן הדגים אשר לכדתם כעת. עלה שמעון קיפה, ומשך את הרשת אל החוף, והיא מלאה דגים גדולים. מאה וחמישים ושלושה, ואף שהיו רבים כל כך, לא נקרעה הרשת. אמר להם ישועה, בואו, איחלו. אף אחד מהתלמידים לא עז לשאול אותו, מי אתה? כי ידעו שהוא האדון. ניגש ישועה, לקח את הלחם ונתן להם, וכן גם את הדגים. זאת הייתה הפעם השלישית, שישוע התגלה על התלמידים אחרי קומו מן המתים. לאחר שאכלו, אמר ישוע לשמעון קיפה, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי יותר מאלה? השיב לו, כן, אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו ישוע, ראה את טלאי. שאל אותו פעם שנייה, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? השיב לו, כן, אדוני, אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו ישועה, נהג עצוני. שאל אותו פעם שלישית, שמעון בן יוחנן, האם אתה אוהב אותי? התעצב כיפה על ששאל אותו בשלישית, האם אתה אוהב אותי? ואמר אליו, אדוני, הכל אתה יודע, אתה יודע שאני אוהב אותך. אמר לו ישועה, ראה עצוני, אמן, אמן, אני אומר לך, כשהיית יותר צעיר, חגרת את עצמך והלכת לאן שרצית, אבל כאשר תזכן, תפרוס את ידיך, ואחר יחגרך ויוביל אותך אל אשר אינך רוצה. זאת אמר, ורמזו על אופן המוות שיכבד בו את האלוהים. לאחר אמרו זאת, אמר אליו, לך אחריי. קיפה פנה וראה את התלמיד האהוב אלישוע הולך אחריהם, זה שגם נשען על בעת הסעודה ושאל, אדוני, מי הוא המסגיר אותך? כשראה אותו קיפה, אמר אל ישועה, אדוני, והוא, מה? השיב לו ישועה, אם רצוני שהוא יישאר עד בואי, מה אכפת לך? אתה, לך אחריי. לכן, נתפרסם הדבר הזה בקרב האחים, שהתלמיד ההוא לא ימות. אולם ישועה לא אמר לו שאינו עתיד למות, אלא אם רצוני שהוא יישאר עד בואי, מה אכפת לך? זהו התלמיד. אשר מעיד על הדברים האלה, ואשר כתב אותם, ואנחנו יודעים שעדותו אמת. יש עוד מעשים רבים אחרים שעשה ישוע, ואילו נכתבו במפורט, חושבני שהעולם עצמו לא היה יכול להכיל את הספרים הנכתבים.